Krétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a d 89 es számom. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, lakatos Gyula vagyok! A Kréta körmai adásában a lelki élet fontosságáról fogunk beszélni állandó műsorvezető társammal, bányai Gézával, de természetesen nagyon szeretnénk, hogyha önök is részt vennének ebbe, elmondanák véleményüket, felfogásukat, ezzel kapcsolatban esetleges hitvallásukat, és ezt megtehetik a 489 es telefonszámon, illetve a 0630-228-9800 számra, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Az, az igazság, hogy a rendszeres hallgatóink azért, ha most belegondolnak, elég rég beszélgettünk egy kicsit konkrét direktbe lelki témákból, témákról, és ez a lelki élet fontossága, ez... Hát ugye ez egy tényleg nagyon fontos dolog. Én először azt szeretném, ha tisztáznánk alapfogalmakat, éppen amikor jöttem ide a stúdióba, de hát mi már máskor is talán még ebben a műsorban is beszéltünk arról, hogy amikor egy ember kommunikál mindegyéshoz ki, akkor az a mondani valója az vajon hogy jön le mások számára. Tehát ugyanazt érti e a hallgató azt, amit a mondani való, tehát a, aki kommunikál, szeretné, hogy megérteni. Például, vegyük most ezt a mai témát, hogy a lelki élet fontossága. Én szerintem először is tisztázzuk azt, hogy mi az élet. Most ez lehet, hogy furán fog hangzani a hirtelenjébe, de megmondom, hogy nekem miért fontos ez, hogy tisztázzuk, hogy mi az élet. És utána az, hogy mi a lélek, és mi a lelki élet, és ez miért fontos mindenki számára. Sokszor hallhatjuk azt ö, matarista élet emberektől, hogy hú, hát egy életem van, húzzunk bele, mert ha most nem használjuk ki ezt és ezt az alkalmat, akkor nem lesz több lehetőségünk rá. És én régen kapásból egyből vágtam rá, hogy hát állj meg egy pillanatra, mert az én véleményem az, hogy nem egy életünk van. És ezért és ezért és ezért is mondtam a magamét. Aztán jött egy periódus az életemben, akkor azt mondtam magamba, hogy azt mondja, hogy egy életem van. És azt mondom, igazad van. És ugye itt jön a tílema. Mert amikor neki azt mondom, az ő felfogása szerint, hogy amikor azt mondja, hogy csak egy életem van, akkor én tudom, hogy arra gondol, hogy a test halálával megszűnik minden. De hogyha azt veszük, hogy a szentírások azt tanítják, szinte mindenhol, hogy a lélek örök. Tehát az élet, az nem szűnik meg a test halálakor, és amikor azt mondja egy matrista felfogású ember, hogy hát csak egy életem van, akkor azt kell mondanom, hogy igazad van tulajdonképpen. Mert az élet az egy, hogy annak aztán különféle megnyilvánulásai milyenek, az egy másik kérdés. Csak most kérdés az, hogy mi különféle emberek mit értünk élet alatt. Neked mi a véleményed erről? Ez a kis okoskodásomra... hasonlóan, hasonlóan gondolkozom én is. Én is nagyon sokszor szoktam mondani, hogy hát most csak egy életünk van, mert tényleg egy életünk van, és azt kell mondanom, hogy, hogy akár így gondolod, akár úgy, vannak bizonyos, nagyon fontos alapvető dolgok, amik meg kell mondanom, hogy fontosabbak, mint, mint annak a, hogy mondjam, ennek a filozófiai kérdésnek a teljes kivesézése. Nem lényegtelen ez, mert, mert, mert mondjuk, ha az ember azt gondolja, hogy ez az élet, ez nem más, mint az a, az a molekuláris kombináció, és annak a sajátos működése, ez az idegeknek a, hogy mondjam, izgatottsága tulajdonképpen, meg az agynak a működése, és ez az élet, és ez adja a személyiséget. Az ilyen embernek elméletileg nagyon fájdalmas arra gondolni, hogy ez egyszer véget ér, és és elméletileg, megint csak azt mondom, nagyon is elméletileg, az arra is ösztönözné, hogy hát ebben a, ö, hogy mondjam, az érzéki ö, benyomásokat minél többet szerezzen meg, amit ő most kellemesnek ítél azokból. A valóság mégsem ez. A valóság az, hogy az emberek lehet, hogy nem képesek hinni abban, hogy az élet az, az túlnyúlik a látható valóságon. Lehet, hogy nem képesek... Valami oknál fogva hinni abban, hogy van egy transzcentális valóság, vagy hogy a lélek az létezi. mégis a, azokban a dolgokban, amit elfogadhatónak tartanak, bizony, mégis a vallásos elveknek jobban megfelelő magatartást tartanak, ők is elfogadhatónak. Tehát például az, az hogy egyszer élünk, és ezért lehetünk önzők, mert ebben tulajdonképpen nekem ez lenne a logikus, hogyha egyszer élünk, mert csak ez a testünk van, akkor miért beszélünk erkölcsről, miért kell tekintettem lennem másokkal, mi, mi az, hogy mi? akkor nincs értelem a szeretetnek nyilvánvalóan, hanem, hanem az kell, hogy én, én legyek a közepét, és élvezem ezt ki, ameddig teltem, aztán vége. Mégis az emberek ösztönszerűleg nem hajlandók így gondolkodni, elutasítják. De ugyanúgy elutasítják a halálnak a gondolatát is. Olyannyira, hogy bár nem tudnak róla sokat, a mai társadalomban ezt elrejtik be egy zöld függöny mögé az intenzív osztára. Csak ne kerüljünk szembe azzal a dologgal, hogy a testet el kell hagyni, vagy meghalunk. És hasonlóképpen, ha megkérdezik, mi a legnagyobb érték, akkor olyan elvon dologról beszélnek, mint a szeretet például. Vagy olyan elvon dologról, mint a a szépség, ami fölül áll a testi szépségen. Ugye? Tehát csupa, csupa olyan dolgot mondanak, ami, ami inkább a testetlem, inkább a, a szellemi valósághoz tartozik, mint, mint a kézzel fogható dologhoz. És ez számomra ez annak a bizonyítéka, mivel, hogy én ebben hiszek, és itt van a különbség az emberek között, hogy bizony a lélek a természetét megnyilvánítja, és mivel a lélek halhatatlan, a lélek számára a halál gondolata az, az irracionális. Mivel a lélek természete az, hogy, hogy kutatja azt a szeretetet, ami, aminek a végső forrása az Istenhöz kötődő ö, ö, harmonikus, szeretetteljes kapcsolat, ezért ez a hajlama a szeretetre, ez, ez a természetes hajlama. Az, hogy keresi a szépet, a tökéletest, a, a a felsőbbrendűt, ez megint annak a transzentális hajlamnak, kép természetnek a megnyilvánulása, amely a léleknek a természete. És az, hogy az emberek elutasítják többnyire, még akkor is, ha cselekedeték, persze nem tiszták, az önzést, a durvosságot, a kihasználást, a, a csalást, stb. stb. Ez is mind ezzel függ össze, hogy még akkor is, hogyha ennek nem tudják az indokát adni teljesen, azt mondjuk, hogy ezt nem fogadjuk el, miért? Ja, ez egy nagyon érdekes dolog. Számomra a legérdekesebb, bár őszintén szóval nem tudom, hogy engelsz, vagy marsz tulajdonképpen mondjuk atésta lett volna-e, egyáltalán biztos, hogy így volt. De a követőjük igen, mégis, ha egyszer a kezedbe fogtál egy ilyen marxi írást, vagy, vagy egy hasonlót abból a korból, akkor pontosan egy magas, rendű, erkölcsi kivánalomnak a megfogalmazását olvasott benne. Egy embernek a vágyát arra, hogy... hogy az igazságtalansággal, a szemben ö, föl tudjon lépni, és ezt meg tudja alapozni úgy, hogy a józan ember ennek alapján fölismerje azt, hogy ez nem jó, hogy egy rossz utat követ, rossz rendszerben gondolkodik, rossz rendszerben él. Miért tartja fontosnak ezeket a dolgokat? Hogyha ha nincsen csak a, a, az agyműködésünk van, mert akkor, akkor, akkor mindent jónak kéne tartanunk. Ugye, akkor nem lehet minősíteni a dolgokat. Azért, mert valójában van egy megmagyarázhatatlan tényezője, még az ő tevékenységnek is, és ez nagyon érdekes, hogy még a, a, a, a, még a kádár meg a nézi ezeknek a kornak a, a rendelete is olyan erkölcsi, hogy mondjam, hozzáállást tanúsítanak, ami nagyon, tudom, helyes, alapvetően, miközben egy csomó borzasztó dolgot is csináltak, de például, hogy nem pártolták, mondjuk elutasították hosszú idő, mondjuk az abortuszt. Annak ellenére hogy Magyarországon mégis nagyon sok abortuszt követtek el, de volt egy tendencia egy időben, hogy nem. Ami amit lehet persze máshogy is magyarázni, de talán benne van az is, hogy egy, egy mélyen a tudat alatt ott van az, hogy ez nem jó. Hisz ha ez közömbös lett volna, akkor akkor talán, talán nem tudna mellette kiállni. És most nem akarjunk belemenni abba, hogy ők valami szentek lettek volna, hogy valami, mert abszolút nem erről van szó, hanem az, hogy még egy ilyen összességében véve negatív figurának is vannak olyan megnyilatkozásai, amiben ami, ami azt látom, hogy a léleknek ez a természete elő-előtör a nagyon erős egó mögül. Hát valószínű ennek az oka is azt lehet, hogy ahogy tanulmányozok a különféle szentírásokat, ahol egyértelműen kijelentik, hogy maga az élet az nem más, mint a lélek. Mm. Tehát élet, ott van működőképes élet, ahol a lélek valamilyen módon jelen van. És ugye sokszor föltetik azt a, a példát is, hogy mi a különbség egy élő és egy holt test között. Például nekem is az utóbbi időben nagyon sok olyan ismerősöm távozott el, akik hips-hops pillantak alatt úgymond meghaltak, tehát elhagyták a anyagi testet. Még annyi ideig se volt, hogy jaj, vagy bármit elmondjanak. És ugye a családok is megdöbbenve figyelték, hogy hát tulajdonképpen is ha belegondolnak az emberek, talán ez itt is van olyan bizonyos értelemben, hogyha nincsenek tisztában a helyzettel, félelem úgymond a haláltól, hiszen most valakivel beszélgetünk. De mi a biztosíték arra, hogy öt perc múlva nem az az én programom, hogy rohangálok a mentőkért, vagy erre, vagy oda telefonálok, a hogy jöjjenek, segítsenek. Mert az, akivel most kommunikáltam, hogy beszéltem, vagy tettem, vettem valami, teljesen mindegy, hogy mit, az a következő öt perc múlva már nem tartozik az élők sorába az én felfogásom szerint. Tehát ott van egy holt tetem, akit én előtte beszéltem, vagy simogattam, vagy bármiféle kommunikáció. És ugye ez megdöbbenti az embereket. És ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi a különbség az élő és a holt test között. Hiszen, ha csak a kémiai elemeket nézzük, úgy mondja, hogy az a matrista tudomány mondja, minden kémiai elem jelen van, de mégis valami hiányzik. És ezt például sok megfogalmazásban azt mondják, úgy fogalmazzák meg, hogy maga az életerő hiányzik, ami működteti az egész hmm. testet. És ez az életerő, ez nem más, mint a lélek. És ez a lélek ez egy egyéni jellemvonásokkal rendelkező energia, ami ugye az anyagi testet is, amiben van, azt élővé, személyessé teszi. De azt mondják, hogy amikor ez megszűnik valamilyen oknól fogva, aktól még az életenergia az nem szűnik meg. Csak valahol máshol más körülmények között él. Például volt egy nagyon szép film, nem sok filmet nézek, megmondom őszintén. Ez az Angyalok Városa. Ott a Nikolász Kács meg, nem, aztán Megrén amerikai filmszínésznő főszereplésével van, és ott egy doktornőt játszik. A Nikolász Kécs meg egy ilyen szellemként ö, szerepel egy kórházban. És ott valamilyen szintű kommunikáció kialakul, és panaszkodik a hölgy, hogy hát meghalt az egyik betege. És akkor egy csodálatos mondatot mondott, úgymond a színész, a Nikolász Kégy, azt mondta, nem halt meg, csak máshol, és máshogy él. Uh -huh. És szerintem ez egy nagyon fontos uh, dolog, és ebből is kivilágítik az, hogy tulajdonképpen az élet, amikor azt mondjuk, hogy örök, hát nyilvánvaló örök, mert most itt, itt tevékenykedik ezen a szinten, ebben a közegben, de ha valamilyen módon az, úgymond az a ruhája, ugye sok helyen használják, hogy az anyagi test a léleknek olyan, egy ruha. Az a ruha alkalmatlaná válik az ő, ő tevékenységére, akkor valahol valamilyen más közegben, más módon tevékenykedik. Tehát maga a lélek, az tulajdonképpen, ahogy sok helyen olvassuk, nem más, mint a mi saját önvalónk. Uh -huh. Van egy nagyon érdekes dolog, ami, ami tulajdonképpen ezt a vitát bizonyos tekint, pontosabban az, hogy vita legyen, azt a dolgot, azt a, azt a megoldást értelmetlenné tesz erről, és vannak dolgok, amikről nem lehet vitatkozni. Megmondom miért. Nem azért, mert nem lennének érvek mind a két oldalról, hanem azért, mert amikor a valóságnak egy olyan régióráról van szó, aminek a megtapasztalására nincsenek eszközeid, vagy nem használsz eszközöket, akkor az a számodra az, az legfeljebb egy történet. Hiszed vagy nem hiszed, vagy úgy van, vagy nem csúgy. Nem tudod. Ha egy, egy ember abban hisz, hogy az élet addig tart, ameddig a teste tart, megpróbálja ezt megmagyarázni, hogy a tudat az miből keletkezik, és ez meg ez. És a számára ö, teljes mértékig elfogadhatatlan az, hogy van lélek, és hogyha valaki elkezd neki beszélni arról, hogy de hát a klinika lábad, de hogy visszajött, de hogy ez meg az, és mindenre mond valamit, és a maga logikája szerint teljesen ülni fog, amit mond. Hát igen, mert ez a Végül is megint azt fogjuk mondani más szakkal, igen, ez az idegek játéka. Oh, igen, ez egy, ez a nem tudom én micsoda, és mond rá egy elnevezést, hogy ez micsoda, de lényeg az, hogy ezt úgy tartja, hogy ez egy természetes jelenség. De mivel nem hisz benne, ezért természetszerűleg képtelen azokhoz az eszközökhöz nyúlni, amelyik révén föltárulna a számára ez. Ha valaki nem hisz Istenbe, most menjünk egy nagyon egyszerű dolgot, az nyilvánvalóan nem fog hozzá imádkozni. Az, akiben van egy kis bizonyosság, vagy egy pici hit, legyen az nagyon kicsit, nem egy teljes hitről van szó, és azt mondja, hogy hát próbáljuk meg, hogy uf, egyáltalán, hát tényleg, ha van Isten, hát akkor lehet, hogy meghallgatja az imámat. És meghallgatja, és... És azt fogja tapasztalni ő, és senki más nem tudja ezt kívülről bebizonyítani, hogy úgy volt-e, hogy sem. Csak ő maga fogja a bizonyosságot átélni, hogy igen, imádkoztam, és nem érdekes, valami pozitív dolog történt. Vagy megtapasztaltam azt, hogy a gondviselés hogyan irányította az utamat, mert figyeltem rá. másikem azt mondja, hogy nem, ez véletlen volt. Hát az hogy, az, hogy nem szálltál fel a, a lezonú repülőre, az totál véletlen volt. Az, hogy nem szálltál, hogy a mit tudom én, mi volt, stb. elkerülted ezt, meg, meg ez, ez nem úgy, hogy jó sikerült, és megúszod, ez mind véletlen volt. De aki többször átéli ezeket, és, és kutatja ennek a hátterét, az hajlamos, ezt tésszerű, persze lehet, hogy téved tegyük hozzá. Hogyha megmarad egy nagyon felszínes ilyen lelkiségen, egy ilyen, egy ilyen nagyon kezdeti síkon, meg lehet sok tekintetben ez még csak képzelgés. Tehát ez nem akkora bizonyosság, nem olyan mélységű megtapasztalás, hogy, hogy igazán sok mindent lehessen következtetni belőle. Mondok én egy érdekes dolgot, hogy nagyon sokszor pont azok az emberek, és gondolom ez hitelét is rontja az ilyesminek, aki mondjuk átestek a klinikai halál és valamilyen élményről beszámolnak, hogy ezt, hogy azt tapasztalták. Ezek némelyike egy akkora filozófiát kerít a dologhoz, hogy abból az egész világ mindenség összes ö, titkát meg, ő meg tudja magyarázni, mert ő már látta az igazságot, mert ő visszajött a másik oldalra, Tudod? Na most az, aki ezt más módon, egy hagyományt követve, a sok évezredes bölcsesség nyomait követve próbálja megismerni ezt a valóságot, az rendkívül szkeptikus az ilyesmivel, mert, mert aki egy picit is beletapasztalt abba, hogy, hogy, hogy az a fajta ima meditáció, és stb. stb., stb. Mi, ami ahhoz segít, hogy valaki megtapasztalja ezt a testen túli, vagy a fizikai valóságon túli világot, hogy ez egyáltalán nem adja magát olyan könnyen, és egyáltalán nem ö, lehet abból a nagyon parányi tapasztalatból az egészre következtetni. Sokkal inkább arról van szó. Hogy, és ebben az esetben persze minél, hogy mondjam, csak tudományosabbak, vagy igényesebbek az írások, amiket ö, tanulmányozunk, olyan értem, hogy minél többet mondanak a hátteréről, sok tekintetben annál könnyebb dolgunk van, hogy megpróbáljuk észrevenni, hogy az, amiről itt szó van, az vajon a valóságban, az hogy hol tapasztalom meg. Ugye? Például azt, amit te mondasz, ami nagyon sok embernek ugye közhely, hogy az ember, amikor eladja a testét, akkor a szellemlétben létezik valameddig. Egyesek valamilyen oknál fogva a karmikus következmény, mondjuk öngyilkosság, so, nagyon hosszú ideig kénytelenek ott élni. Ebből készül egy film, mert a forgatókönyvírók meg a rendezők hisznek ebben. A amerikai embereknek a 80 a vagy 70 a ezt elfogadja, mert a számukra is ez, ez realitás körülbelül ezek az arányok vannak, és megnézik, és az ő számukra ez, ez, ez meggyőző valóság. Valaki nem tud hinni, azt mondja, hogy micsoda hülyesség, hogy mi azt jól kitalálták, és, és tovább megy. Tehát a lényeg az, hogy ennek az egésznek, a lelki megismerésnek a hit az egy borzasztó fontos eleme, mert ez tökéletesen megfogja a határa, az azt, hogy képesek leszünk-e, előrelépni, vagy nem. És ezért nem lehet vitatkozni egy, egy megrögzött matista mondjuk orvossal és agysebészszel, aki a, az ént az agyban kutatja, és egy joginak nem, a kettő nem tud egymással vitatkozni, mert, mert az egyik totálisan más szinten gondolkozik, mint a másik. És és az érveik is más tapasztalatra ö, alapulnak. És még csak különösképpen össze se lehet házasítani a kettőt, mert tulajdonképpen a kettő hát, szezon és fazon, tehát nem, egyszerűen nem tartoznak össze. Hát ez egy jó kis gondolatmenet volt, és jó kis felvezetés ahhoz, hogy összekapcsoljam azzal, ugye, hogy kezdtük azzal, a műsor cím, hogy a lelki élet fontossága. Először megpróbáltuk röviden a magunk módján tisztázni az, az magát az élet, utána a lélek dolgait, és utána, hogy ezt összekapcsoljuk, hogy a lelki élet fontossága, és ugye, hogy a tudóst, meg a, a jogid, aki más-más önmegvalósítási, meg tapasztalati rendszerekkel működik, hogy akkor automatikusan felvetedik a kérdés, hogy ha van egy ilyen, hogy a lelki élet fontossága, akkor az mi miért tartjuk fontosnak, ugye eleve, hogy műsorra tűztük, meg általában az emberek, akik elfogadják a lélet létezését, és a, úgymond a test halála utáni létezését is, hogy akkor feltételez kettőt. Hogy akkor van egy anyagi élet, és van egy lelki élet, és hogy ez a lelki élet, ha már így beszélünk róla, hogy fontossága, ez valamilyen módon a mai világban háttérbe szorul és olyan értékeket képvisel, olyan értékeket hordoz, olyan értékeket adhat számunkra, ami számunkra ebben a úgymond nehéz világban, akár külső körülmények, akár a belső nehézségeinkből fakadóan esetleg valami mentő öfként szolgálhat. És miért szolgálhat mentő öfként? Azért, mert valamilyen módon a mi a mint ahogy te is, ugye az elején nagyon szépen beszéltél arról, hogy még egy matalisták is ö, valami belső ösztönzési érzés alapján erkölcsi mértékeket állítanak föl, és azt követik. Azért, mert valamilyen módon a természetünkhöz, a lélek természetéhez tartozik ez. És mivel valamilyen oknál fogva nincs megfelelő informáciunk, tudásunk, ismeretünk, mitse sem beszélve a tapasztalatról, ezért fontos az, hogy az emberek számára felhívjuk ilyen vagy olyan módon, vagy bárki más természetesen a figyelmet, hogy van egy anyagi élet, amiben jelenleg az emberek nagy többsége, vagy nem is tudom, hát nem akarok arányokat mondani hisz, de vannak akik ebben hisznek, vannak akik a lelki életben hisznek annak a fontosságát, és hogy ezt próbálják ismertetni mások számára. Én tulajdonképpen azt mondanám, hogy megint csak csavarjon egyet a dolgokon, mint hogy te is az elején betetteted be ezt a gondolatot, hogy egy életünk van, még sincs egy életünk, hogy valójában az, hogy mi az, hogy anyagi élet, meg lelki élet, e között, a kettő között sokféle módon lehet különbséget tenni. Én azt mondom, hogy alapvetően ne tegyünk különbséget, hanem azt próbáljuk fölismerni, hogy a, az életünkben mennyire dominál az, hogy valami a tiszta, őszinte, és most így mondom a lelki tudás, vagy a léleknek az ismeretéből fakadó ö, megismerés útját követjük, vagy pedig valami olyasmit, ami elfedi az embernek a, a, a tiszta szándékát, és ez a harc, ez mindenki számára ismert, ami aztán önzésben, bírvágyban, mit tudom én, hatalomvágyban, stb. stb. Benn, lényegében egyfajta illúzióban nyilvánul meg. Tehát lehet az életünket egy erősebb illúzióban, egy kevesebb, vagy talán illúziók nélkül is élni. Miközben az életnek az az oldala, hogy mi ebben az emberi testben vagyunk, vagy mint, mint, mint, mint, mint anyagi teste rendelkező élelény önmagába véve nem fog megváltozni. Tehát ugyanis nagyon sokszor emberek azt gondolják, hogy addig, amíg ezt a testet el nem hagyják, addig nem lehet lelki életet élni, és ha elhagyták a testüket, akkor az rögtön lelki élet. Ha mélyebben megvizsgáljuk, akkor azt látni, hogy nem. Akik eladják a testüket, és mondjuk szellemként, szellem asztrális lényként élnek ideig, az a tudat, ami elfedi a, a józan ittőlőképességüket, az az illuzórikus tudat, az kíséri őket, tehát ők tulajdonképpen az anyagi gondol vagy illuzórikus gondol gondolkodásnak ugyanúgy a, a rabjai maradhatnak. Tehát bár nincs testük mégis, merőben anyaginak nevezhető életet élnek. A másik dolog pedig, ami leegyszerűsíti a kérdést oda, hogyha valamilyen fajta lelki útnak, vagy vallásnak, vagy egyháznak a, az útmutatását formálisan követed, és abban cselekszel, mondjuk amikor a misén vagy, akkor az lelki élet, a az utcára, akkor az már, az már anyagi De mondtam egy egyszerű dolgot, vagy mit tudom én, amikor hogy valaki imádkozik, az, az lelki, de hogyha nem tudom én, tévét néz, akkor az anyagi. Na most természetesen bizonyos tekintben valóban bizonyára így van, de meg lehet, és megint csavarjunk, hogy lehet az ima merőben anyagi célért történik, mondjuk valakinek a elpusztítására imádkoznak emberek, ugye? Megtörtént a világban? Nagyon sokszor, ugye? vagy a saját anyagi sikeréért imádkozik, hogy ő győzzön mások felett. Ugye? Ami megint egy nagyon önző dolog, és ezt ebbe, erre próbálja kiasználni az isteni, hogy mondjam, erőt. Akkor ez most egy anyagi dolog volt, vagy egy lelki dolog? Ugye, ha ez mondjuk egy egyház kereteiben történik, és megállják a fegyvereket, mondjuk azt ilyen klasszikus izé példaként, ilyen lerágott csont az ez, és egy kicsit durva is, de hát végül is akkor tudjuk, hogy ez bizony, hát itt semmi lelki nincsen. Ugye, mind a két oldalon meg, megszentelik a fegyvereket, aztán uzsdi. Szóval ez, ez, ez nem más, mint, mint csalás. Mégis az embereknek be lehet egy ideig magyarázni, hogy ez egy lelki dolog. Persze ismerjük a következményét, a az, hogy az emberek ateistává válnak, mert azért fölismerik a hazugságot, kritikált, és azt mondják, hogy ha Isten csak ezt jelentheti, mert ti, akik ezt képviseltek, ezt olyan mértékig propagáljátok, hogy vagy ti, vagy semmi, akkor inkább választom a semmit. Hát, hogy akkor mi is a lelki, és mi az anyagi élet, azt egy kis zenei pihentető után folytatjuk, kérem maradjanak velük, rövidesen jelentkezünk ismét. folytatjuk a Kréta Körmari adását Bányai Gézával beszélgetünk a lelki élet fontosságáról és kedves hallgatóinkat is kérjük, hogy amennyiben van hozzá szólásuk, véleményekről mondják el nekünk és a többi kedves hallgatóknak megtehetik ezt a 489099 es számon illetve a 0632 2890800 számon, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek A előző blogban a zene előtt nagyon szépen felvázolt, hogy tulajdonképpen mi a lelki, anyagi, hogy ez, ez is mennyire képlékeny egy dolog. Én azt szoktam mondani, ezzel a példával szoktam magam számára, meg igyekszem mások számára is el elmagyarázni. Én mindig a kés helyzetét, tehát a kést, mint tárgyat szoktam példaképpen elmesélni, hogy tulajdonképpen a kés maga, ez egy semleges tárgy, egy semleges dolog. Hogy a kést pozitív vagy negatív értelemben használom, az nem mástól függ, mint az én tudatosságomtól. Ha az én tudatosságom negatív, mondjuk nagyon negatív, akkor én azt a kést egy másik ember vagy egy állat életének a kiholtására is használhatom. Viszont, hogyha az én tudatosságom pozitív, akkor megtetem az, hogy kenyeret szelek, megkenem valami vajjal, rárakok valami és, ö, paprikát, paradicsomot, vagy uorkát, és enni adok a rászorulóknak például. Mm. Tehát ugyanaz a dolog, teljesen két ellentétes ö, cselekedetet, és ráadásul nem csak cselekedet, hanem teljesen két ellentétes végeredményt is szül. Ugye, és én, én úgy gondolom, hogy valahogy ez a, hogy... Ugye beszéltünk arra, hogy anyagi élet, meg lelki élet, és hogy miért fontos ugye a műsor témája, és miért fontos a lelki élet, hogy tudomképpen számunkra ez az egész anyagi megnyilvánulás és sok-sok lehetőség benne, ez bizonyos értelemben egy semleges terület, hogy mi mire használjuk, ugye az a mi tudatosságunktól függ. És ezt tesz valamit úgymond anyagivá, vagy lelkivé, vagyis Istentől, vagy a természettől, a nagy teremtéstől függetlennek, vagy vele összhangban lévő cselekedetnek. Igen, ez, ez teljesen így van. Ami nagyon lényeges ebben, hogy, hogy ha ennek a természetét meg tudod mutatni valakinek, akkor talán az ember még akkor is, hogyha ő megrögzötten mondjuk vallás ellenes, vagy valami mert rossz tapasztalatai voltak eddig, meg tudja változtatni a gondolatát, és azt mondja, hogy oké, okay, kutatóvá válhatunk. Ugyanis, ha azt nézed meg, hogy ugyanaz az élet, ahogy te mondod, milyen eredményre vezet, mennyire különböző eredményre vezet, méghozzá hosszabb távon kell nézni, akkor, akkor össze lehet hasonlítani azt, hogy egy lelkinek nevezett út. És most azért ne egy akármilyen lelki útról beszélünk, hanem egy olyan. egy valóban megalapozott. Nem egyszerűen csak egy, egy, egy megszokásból követett vallásnak a lelkiségét, bár abban is rengeteg érték van. Kell, kell figyelembe venni hanem egy nagyon tudatosan, és valóban univerzális értékek elérését célzó lelki életet. Figyeljünk meg. Annak az eredménye, vagy értékei milyenek, ahhoz képest, hogy valaki nagyon erősen meg akarja szerezni azokat az értékeket, amit, amit ma értéknek tekintünk. Na most, hogy világos legyen, mire gondolok? Ha le kell ülni és össze kell írni azokat a dolgokat, amik fontosak, akkor akkor olyat fognak, egy, talán egy telefonunk egy pár perc szürelmét kérem, ez befejezem, olyat fognak fontosnak tartani, hogy, hogy szeretet, a szeretetes kapcsolatoknak a, a, a megélése, kicserélése, áldozat,vállalás, vállalás és más hasonló dolgok, most nem részletezem, szemben azzal, hogy valamit birtokolok. És akkor végigköveti azt az ember a lelki utat és a, a nem lelki perspektívát, akkor azt látjuk, hogy az egyikben az életnek ezeket a nagyon fontos eredményeit el lehet érni, még akkor is, hogyha annak a filozófiai nem tudunk eleinte azonosulni. A másik oldalon pedig meg tudunk szerezni nagyon sok dolgot, tudást, tárgyakat, fölhasználható és értékesíthető kapcsolatokat, nem barátságról beszélek, hanem mint egy, egy, egy ilyen emberi ügynökként ugye az ember kapcsolatokat hasznosít, amelyik egy szempillantás alatt válnak értéktelenné, amikor az életnek a sorsfordulói vagy a halál elválaszt ezektől. Szép jó napot kívánok! Halló! Halló! Öm. Uh, úgy látszik még sincs csak igen, a hallgatóvonalban. Vagy ha van is, a Gábor eltűnt a technikusunk, és nem kapcsolta be. Úgyhogy addig folytassuk ezt a beszélgetést. Ha hallgatunk ha halt minket, akkor elnézést kérünk tőle addig is. Halló? Ó, lerakta. Na, rendben van. Sajnáljuk. Majd... Én azt szeretném még ezzel kapcsolatban, hogy lelki élet fontossága. Az én szent meggyőződésem az, hogy visszakaptuk az, adatunkát. hogy Visszakaptuk a haladónkat. Halló! Meghallottunk. Szép Szépen, jó napot. Na, most Már hallanak, ugye? Igen. igen, igen. Sokáig foglalt volt a vonal elnézést. Biztos emlék, olvasták természetesen Bulgakon Mester és Margarita című igen. regényét. igen. És abban van egy a nagyon érdekes jelenet a sátán bálján, amikor a levágott feje, a Mise a feje beszélget a volandál. Igen. És ott pont, pont arról van szó, hogy Mise Berlióznak az a gondolata, és ő úgy él, mint a teista, hogy lélek nincs, és halál után élet nincs. És ő mond: büntetésként megkapja volantól, hogy ha ő így gondolja, akkor éljen úgy ugyanakkor már Misaberli mm -hmm. meg, az megtapasztalta, hogy van, és a, a megtapasztalás után megkapja mégis az eltűnés, a lélek eltűnésének az élményét. Mm -hmm. Tehát ő ezt egy ilyen sajátos büntetésként kapja az ördöktől azért, mert a lelki értékeket elutasította életében. Mm -hmm. Ez egy nagyon érdekes momentum a regényben. Mm. Ezt úgy nagyon fontosnak tartottam. Köszönjük, nagyon, jó, köszönjük, nagyon a, jól. Iszik, a másik, igen. ami nagyon érdekes dolog, hogy a a szeretet, hogy szeretetet adok-e valakinek, gyerekemnek, családomnak, bárkinek. Sajnos a mai társadalomban egyre inkább a elvárás, hogy a, gyere, hogy a szeretetemet valamiféle anyagi eszközökkel fejezzem ki. És én ezt a negatív dolognak tartom, hogy a, a szeretet megnyilvánulásait forintokban mérik, vagy akármilyen nem bemérik, vagy tárgyakban. Sokkal fontosabbnak tartom, hogyha ezt más formában is megkapja a gyerek, sőt inkább elsősorban... Ja, nem mondtam, hogy nem kell anyagi, csak hogy más formában is hátam itt a háttam mögött a kicsaszony. Elnézést kérek. A másik, ez egy nagyon, nagyon csúnya leszek, most ne tessenek haragudni rám. A keresztény vallás alapvetően nem tiltja és nem tartja etikát az állatok húsának az elfogyasztását. Vannak olyan keresztény, egyházak, ahol például az élettől tartózkodnak, hogy például szerzetes rendek. Tehát azért nem eléggé egyértelmű ez a kérdés. Embernek nem. Most én nem azt mondom, hogy én evel egyetértek, hogy akkor feltétlenül. Csak érdekes módon az életnek a tisztelete nem jár azzal, hogy tiszteljük az, élet, az állatoknak az életét. Tehát nem tartja bűnös dolognak, hogy egy hétköznapi ember, aki nem szerzetes, fogyaszthasson fogyaszt, húst. És ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Ezzel kapcsolatban megenged azért mondanék egy-két gondolatomat. Igen, ez, ez, ezt akartam öntön megkérdezni, hogy, hogy nekem ez mindig olyan áttetsző, olyan, tetsző, átetsző, olyan nem, nem tetsző dolog volt, hogyha hogy valaki keresztény életet él, és mellette etikusnak tartja, hogy az állatokat azért tartjuk, hogy megöljük és megedjük, Na most nekem ez így furcsa volt. Akkor el, el, elmondom egy-két gondolatomat, jó? Igen. Nem is olyan régen, és körülbelül még talán március közepetáján lesz majd a kanál forradalom a műsoromban, ami ugyanezen a napon van. Egy beszélgetés kőbáritával sírül a Györgyel és sokkus orsolyával. Vegetár ott, Jánosok, igen tudom. Igen. És ott nagyon érdekes gondolatot fogalmazott meg a kőbárrit, amivel én teljes mértékben egyet értek, és ez nagyon jól szimbolizál ezt az egész dolgot. Tulajdonképpen még a keleti kultúrában sem tiltják a hús fogyasztását. És itt nem az a probléma, hogy az emberek hús fogyasztanak, nem ez a fő probléma, hanem az, hogy amilyen módon, amilyen módszerekkel, amilyen háttér, hatalom, gazdaság erre fölépül. A, a igen, mert például, vegyük például az észak-amerikai indiánokat annak idején, amikor ők elmentek vadászni, náluk ez egy szent rituáció volt. Igen. Majdnem, hogy bocsánatot kértek az állattól, is, igen. hogy ez minden természeti így van, hogy, hogy el kell, hogy fogyasszalak, mert a léten fenntartása szempontjából ez, ez, ez fontos. Igen. De a mai világban, Tapasztalatunk ilyent? Nem. Nem. Bemegyünk, egy nejlon vagy fóliába becsomagolt készterméket veszünk elő. Nem tudjuk, milyen körülmények között, milyen szenvedésekkel teli élettel élt ez a szerencsétlen állat. De ez még hagyjám, mert az ős indiánok meg a természeti népeknek az állatai úgymond, amit elfogyasztottak, azok teljesen természetes, normális körülmények között éltek. Igen. Nem bezárva. Két méteres kis kuckókba, műtrágyákon, adalékanyagokon, ilyen inekciókon, olyan, mit tudom én, milyen, milyen plusz Igen. dolgokkal felturbósítva, amit tulajdonképpen az ember elfogyaszt. Igen. Ez, ez, ez az egyik szempont. A másik, hogyha nézzük a Bibliát, már a teremtés elején a, egyértelműen le van írva, hogy néktek adom eledél a maghozófüveket, gabonákat, gyümölcsöket, zöldségeket, és utána nem tudom hány verssel ö, később, hogy nektek adom a, a, a, a tengerhalait, a barmokat, meg mit Igen. tudom én hogy uralkodjatok rajtuk. Két mond, két rész. Egyiken, hogy nektek adom eledelül, a másikon, hogy uralkodjatok rajtuk a barmokon, meg a tenger, a égmadarain. Most az uralkodás az nem azt jelenti, hogy megeszem, hiszen a király uralkodik az alattvalóin, de nincs, nincs joga, nincs joga nincs. megenni őket. Igen. Ez egy nagyon fontos, nagyon nagy különbség. Ugyanakkor az is elismert. A merszkölcsi felelősséget tartozik az, az alattvaló uh -huh. érn. pontosan, és az nem azt jelenti, hogy ne egyem meg. Ugyanakkor, hogy is, meg egyéb. Tehát a négy szó az azt jelenti, vagy, vagy ha ne őj szó, az azt jelenti, hogy az mindent általánosan mind mindent, mindenre vonatkozik. Ne öld meg az állattestülinket. És ez a sok nagyon keresztény szent is az életében, az is Szent Ferenc, meg a többiek, nagyon szépen és ilyen tükrözték ezt az esz eszmeiséget. De hogyha már húst esznek, én például olvastam egy szent tanítónak az életéről, aki azt mondta, hogy nem az a probléma, hogy, hogy húst esznek, hanem ahogy esznek, amilyen Gazdaság, meg egyéb világszemlít, meg egyéb fölépül erre az egészre. Igen. Hogyha az emberek ő otthon nevelné, és ő vágná az állat nyakát, ő dolgozná föl, nem, meg minden, nem. ha ő ezt igényli és megteszi, hát én nem áldás rajta. Nem én, ha felnevelnék egy állatot én Nem véletlenül mondta Paul McCartney, hogy a híres Bidlis zenész, ha az állat, tehát a vágóhidaknak üvegfaluk lenne, nagyon sok ember vegetáriánus lenne. Igen. Ha látnák, szembesülnének azzal, mi módon, hogyan, mennyi szenvedéssel, ez az egyik, meg ha szembesünnék azzal, hogy tulajdonképpen mivel is etetik a mai életben az állatokat. Én ismerek Budapest határában egy ternyesztőt több százezet talán még millió csirkét nevel, de egyetlen egy csirkét nem enne meg, abból, amit ő ott nagy termel. Ugye, Neki nem. a ház mögött ott van, a, a trágyadomból kapirgál, és azt teszi, meg kukoricával eteti, meg mit tudom én. És akkor mondom, hogy hát, hát hogy van ez? Azt mondja, hát bolond leszek majd azt megenni, amit termelek. Hát szinte majdnem azt, hogy hát, műtrágyákkal, meg mit tudom én, milyen hormonok ö, kezelőkkel etetik, hogy minélőbb versenysúlya, tehát vágó állat legyen belőle. Ez és ezt teszik meg az emberek. Hát tulajdonképpen eleve mérget ez a, esznek. Ez a fajta hozzáállás, ez mindig furcsa volt nekem, hogy, hogy, hogy ez hogy fért bele a, a keresztény etikába, hogy, hogy megesszük az állatokat. Hát sajnos. Erről nem, szól nem pont nem ez, nem ez nem a műsorunk nem. is, erről hogy, hogy hogy megértsék, hogy van anyagi élet, Köszönjük és a van a lelki lefog. élet. Haló, vége? Köszönjük. Annyit el lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez nem keresztény etika, hanem... hanem Inkább az a sajnálatos, hogy ezt ma azzal azonosítjuk. Mert ha a keresztény etikát Jézus tanításával azonosítjuk, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem fér össze. Ha azzal azonosítjuk, hogy, hogy az évezetek két évezred mondjuk gyötrelmein keresztül mivé alakult a, a keresztény vallás, hogy tulajdonképpen a gyakorlói és a szent forrásai közt azért a kapcsolat ma már nagyon távoli. Tehát ez egy, ez egy európai, a nyugati embernek lett a vallása, és sajnos sok tekintetben átformálta a maga, hadd mondjam így, barbár képére. Tehát pont az a fajta finomság, és, és, és gyengétség, és szeretet az, ami nagyon sokszor hiányzik belőle, mert, azok, mert az emberek Ebből a társadalomból alapvetően hiányzik. Mondhatjuk azt is, hogy hál' Istennek, hogy legalább van egy vallás, ez egy picit errefelé tereli, mert a dolgokat nem lehet mégse elrejteni. Tehát ez az erőssége is a, a, a, az egésznek, de hát nem arról van szó, mint mondjuk például a keleten, ahol egyházak nélkül fejlődik a vallás, és ott minden embernek egy belső törekvése a. a Transzentális élet, nem pedig egy egyház által doktrinákban megfogalmazott külső kívánalom. Ez a mi sajátos szerencsétlenségünk a vallással kapcsolatban, ami miatt az embernek, ha keresztény utat követ, hanem egyénileg meg kell küzdenie azzal, hogy, hogy ezt a lelki életet hogyan fogja tudni a, a valóban a magáévá tenni. Hát ezt, ezt nagyon ülök, hogy ezt a mondatot mondtad, hogy a lelki életet egyénileg kell, mert felmerd a gondolat, nem csak most, de most is úgy nem jelenti ez, hogy mások nélkül, de mindig a saját törekvésünk jelenti ebben most a legnagyobb ö, ö, első lépést. Tehát, hogy az merült föl, hogy a lelki élet fontossága, mint a műsorunk is erről szól, hogy az egyéni törekvés, hogy kapcsolódik a vallásokhoz, vagy az általunk ismert vallásokhoz, akár kereszténység, Mohamedán, Hindu, vagy egyéb vallásokhoz, miként kapcsolódik. Tehát, például itt van előttem egy könyv, ez a Bhagavad Gita. Több ezer évvel ezelőtt Maháparátának egy része íródott, illetve beszélt el, Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, és itt is a végén nagyon sok lelki ad, és a végén azt mondja, hogy tulajdonképpen ad fel a vallás minden változatát, és hódolj meg én előttem. Tehát magyarul Isten előtt. Tehát ugye te is említetted, hogy sok esetben a vallások valamilyen módon a saját képmásukra próbálták meg az eredeti tanítónak a, a tiszta tanítását formálni, eldeformálni, és itt is nagyon érdekes, hogy az egyéni törekvés az mennyire kapcsolódik, mennyire kell, hogy kapcsolódjon úgymond egy egyházhoz, mennyire kapcsolódni kell egy ilyen törekvés, egy hivatalos dogmákhoz. Tehát hol van az egyén szabadsága, és azt hiszem, ez nagyon fontos dolog, hogy az egyén szabadsága meg legyen, mert <kül> elnézést, mert nekem is egy kezdet is ismerősön mesélte, szép történetet példát erről, hogy amikor a vándormadarak mennek, repülnek, akkor ugye megvan az a bizonyos v alak. És az nem véletlen olyan, mert a levegő áramlás meg egyéb, az olyan, hogy akik belül vannak, azok pihentebben tudnak, mert a légáram olyan. Aztán cserélnek, cserélnek. De mégis lapátolni, úgymond szárnyalni, az mindig mindenkinek, minden pillanatban saját magának kell. Igen. Tehát a közösség, a hasonló gondolkodásúak azok nagyon fontosak, ez egy erőt adnak, de magának az egyénnek szüntelenül igyekeznie, törekednie, cselekednie kell a belső lelki boldogsága érdekében. És ez nagyon fontos szerintem. és Talán szerintem ez az alapja is a lelki élet fontosságának. Hogy rájöjjünk arra, hogy ez a világ, ez amiben élünk, ez nem egy nagy bum hogy a kémiajelmek így, meg úgy amúgy lerendeződtek, és létrejött ez, amit mi ismerünk, hanem e mögött egy hatalmas nagy intelligencia van, mint minden mögött, amit teremtett, és ezzel a hatalmas intelligenciával nekünk valamilyen módon kapcsolatba kell kerülni. És ugye különféle szentírások Istennek így úgy amúgy nevezik, vagy mint például az előttem lévő Baba Gita, ahol azt mondják, hogy Kriszna, az Istenség legfelsőbb személyisége, és az ő tanítása, az ő, <coughs> az ő útmutatása arra szolgál, hogy az egyéni lélek az anyagi kötöttségekből, az anyagi szenvedésekből az eredeti természetes helyzetébe visszatérjen. Ma Kréta körben nagyjából a lelkiélet ennek az alapkérdését próbáltuk körbejárni. Örülünk, hogy hozzászóltak a beszélgetésünkhöz. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni. Lakatos Gyula és Bányai Géza úgy Köszönjük a figyelmüket. Viszont hallassuk.